Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara rukun iman yang wajib kita imani yaitu rukun iman al-iman bil qadari wa syarrihi. Beriman tentang takdir Allah Subhanahu wa taala baik yang takdir baik maupun yang buruk. Kita meyakini bahwasanya apa saja yang terjadi di alam semesta ini dan apa saja yang menimpa kita baik merupakan perkara yang baik maupun perkara yang buruk, maka itu semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan di balik takdir Allah Subhanahu wa taala ada hikmah yang baik yang terkadang kita ketahui dan terkadang tidak ketahui. Oleh karenanya merupakan konsekuensi dan kelaziman Dari al-iman bil-qadar Beriman kepada takdir yang buruk yaitu kita yakin bahawasanya Segala musibah yang menimpa kita Adalah dengan takdir Allah subhanahu SWT Segala perkara yang menyakitkan Yang menyedihkan Yang membuat gundah gulana dan kegelisahan Semuanya semata-mata dari Allah subhanahu SWT oleh karenanya kita diwajibkan untuk bersabar atas segala musibah yang menimpa kita, atas segala kegelisahan dan kesedihan yang kita rasakan. Dan orang-orang yang bersabar telah dijanjikan dengan pahala yang tanpa batas, kata Nabi, kata Allah subhanahuwataala, Inna maiyufas sabiruna ajarahum biqoiri hisab. Dan sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberi balasan oleh Allah subhanahuwataala biqoiri hisab. Tanpa batas, karena memang tidak mudah bagi seorang untuk bersabar terlebih-lebih lagi ridha dengan apa yang telah Allah putuskan kepadanya, terutama hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang menyedihkan. Ya. Akan tapi kalaulah kita melihat bagaimana sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau lah orang yang paling banyak diuji oleh Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala telah berjanji. Bahwasanya kita ini semua akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Walanabluwan nukum bishayin min alkhawfi waljooi, wanaqis min alamuali walanfusi walthamrat, wabashir sabirin." Dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian. Allah berjanji dalam Al-Quran, sungguh benar-benar kami akan menguji kalian. Dengan apa? Bishayin min alkhawfi waljooi. Kata Allah dengan sedikit atau sebagian rasa takut dan rasa lapar. Wanak simin al amwali wal angfu siwas tamarat dan kekurangan harta maupun hilangnya sebagian jiwa ataupun kekurangannya hasil tanaman. Bapa syirik sawbirin dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Manusia kita ini terkadang diuji dengan sedikit rasa takut, diuji dengan hilangnya sebagian harta, diuji dengan kelaparan atau diuji dengan hilangnya hasil bumi. Akan tetapi jika kita melihat sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka beliau telah diuji dengan segala macam bentuk ujian. Allah mengatakan bi syai'in minal khauf. Kita diuji dengan sedikit ketakutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diuji dengan ketakutan yang luar biasa. Bayangkan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hendak dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka orang-orang kafir Quraisy mengumpulkan para pemuda dari berbagai macam kabilah, dari berbagai macam suku. Masing-masing suku mengutus beberapa pemuda. Kenapa maksud mereka dengan berbagai macam suku agar tatkala nabi terbunuh maka sulit untuk membalas dendam karena darah nabi sallallahu alaihi wasallam akan tersebar di banyak suku. Maka berkumpullah 50 orang pemuda yang setiap pemuda menghunuskan pedangnya. Kemudian berkumpul di rumah nabi sallallahu alaihi wasallam hendak membunuh nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangkan bagaimana kondisi seorang yang seperti ini akan tetapi nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegarnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar untuk berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Maka orang-orang kafir Quraisy memberi pengumuman, barang siapa yang bisa membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mendatangkan sahabatnya Abu Bakar baik dalam keadaan hidup maupun mati, maka akan diberikan hadiah sekian dan sekian. Maka seluruh orang-orang berlomba-lomba untuk bisa membunuh Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala Akhirnya Nabi SAW dan Abu Bakar harus bersembunyi di Jabal Thur, di Goa Thur. Sampai-sampai pasukan kaum musyrikin berjalan dan sudah berada di mulut goa Sampai-sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu pun ketakutan dan berkata, "Ya Rasulullah, la'abshara ahaduna tahta qadamai, la'absharana." Ya Rasulullah, kalau seandainya salah seorang dari mereka melihat ke arah kakinya, maka dia akan melihat kita." Rasa ketakutan yang dialami oleh Abu Bakar akan tetapi Nabi SAW menenangkan Jiwa Abu Bakar radhiyallahu anhu Dengan berkata Ya Abu Bakar Ma'adhanuka Bithnaini Allahu thalithuhuma Wahai Abu Bakar Bagaimana menurutmu Tentang dua orang yang Allah adalah yang ketiga La tahzan innallaha ma'ana Jangan kau sedih Sembunya Allah bersama kita ya. Bagaimana ya, Kalau kita lihat musibah-musibah yang dialami oleh Nabi SAW Ujian-ujian yang dialami oleh Nabi SAW Kalau kita berbicara tentang kekurangan harta kalau kita berbicara tentang lapar, maka Nabi SAW sering kelaparan. Bahkan Nabi SAW suatu saat keluar dari rumahnya. Karena kelaparan, ingin mencari makan. Maka Nabi SAW bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Dan keduanya juga dalam keadaan lapar. Nabi SAW tiga bulan, dua bulan berturut-turut. Ru'aynal hilal, ru'aynal hilal Salafah fi Fishahroim kata Aisyah Kami lihat hilal, muncul hilal, muncul hilal Dan tidak Dimasak sesuatu pun di rumah Nabi SAW Oleh karenanya Abdurrahman bin Auf Radiyallahu anhu Pernah menangis setelah dihidangkan sebuah makanan Sebuah roti yang terbuat dari syair Dari gandum Maka ditanyakan kepada Abdurrahman bagi, Apa yang buat kau menangis Maka dia mengatakan Nabi Arosulullah, Rasulullah tidak pernah, tidak pernah kenyang dengan roti seperti ini. Walau ahlu baiti, demikian juga istri-istri beliau tidak pernah kenyang dengan roti seperti ini. Terlalu banyak musibah yang dirasakan oleh Nabi Sallam. Ketika beliau kecil, orang tua beliau sudah meninggal. Beliau hidup dalam keadaan yatim, tanpa ayah. Kemudian ketika lebur umur enam tahun. Terkala beliau bersafar bersama ibunya. Kemudian pulang dari kota Mekah menuju kota Madinah. Sampailah beliau di kota Abu'ah. Ibunya pun sakit. Dan Rasulullah SAW melihat. Melihat ibunya sakit di hadapan mata beliau. Kemudian meninggal di hadapan beliau SAW. Kita bisa bayangkan bagaimana seorang anak. Yang melihat ibunya sakit di hadapannya. Kemudian meninggal dunia di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW juga setelah menikah dengan Khadijah, jadilah Khadijah adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Khadijah senantiasa membantu Nabi SAW dengan hartanya, dengan nasihat-nasihatnya. Dan tatkala Nabi SAW sangat butuh dengan bantuan Khadijah, Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Khadijah. Khadijah pun meninggal tatkala itu dan hal ini sangat membuat sedih. Hati Nabi SAW Istri yang sangat dicintai oleh beliau Meninggal dunia Kemudian paman beliau Abu Talib Yang selama ini membela Rasulullah SAW Dan tidak membiarkan seorang musyrik pun Mengganggu koponakannya Rasulullah SAW Akhirnya pun meninggal dunia Sehingga tak kala itu para ulama Para ahli sejarah menamakan Tahun tersebut dengan Yaumul Hazan Dengan Sanatul Hazan yaitu tahun kesedihan Sampai-sampai Nabi SAW keluar dari kota Mekah dalam keadaan linglung, sebagaiman disebutkan dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW berjalan tanpa sadar. Tiba-tiba beliau sudah sampai pada suatu tempat. Kenapa? Karena kesedihan yang amat sangat yang menimpa hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berbicara tentang anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianugerahi tujuh orang anak Abdullah, Qasim, Ruqayyah, Ummu Kalsum, ya. Fatima, kemudian juga, khadi, eh, kemudian Zainab Dan juga Ibrahim Tujuh orang putera putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Seluruhnya meninggal Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di masa kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kecuali Fatimah yang meninggal 6 bulan Setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Meninggal putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang sendiri kemudian Mengafankan putrinya Yang kemudian Memandikan putrinya Yang kemudian menguburkan putrinya. Kemudian putrinya berikutnya kemudian meninggal lagi. Ruqayyah, kemudian Ummu Kultsum, kemudian Zainab, seluruhnya meninggal di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan putranya Ibrahim. Tatkala lahir Ibrahim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat gembira. Kemudian mengabarkan kepada para sahabat bahwasanya telah dilahirkan pada malam ini seorang putra dan aku namakan Ibrahim. Akan tetapi tidak berlangsung lama, kegembiraan Nabi sallallahu alaihi wasallam Tatkala Ibrahim berumur dua tahun maka dia pun meninggal di pangkuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menangis tatkala melihat putranya meninggal kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Inal Ainalatadma sungguhnya mata akan mengalirkan air mata Wa Inal Kolbalayhazan dan sungguhnya hati sungguh bersedih Walanakulu ilah bimayur di Robbana dan kami tidak akan berucap kecuali yang memberikan kirayahuan Rabb kami. Wahin Nabi Biviroki kayak Ibrahim lama zunnun dan kami sungguh-sungguh dengan kepergian engkau wahai Ibrahim kami sangat sedih inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita jika kehilangan salah seorang anak kita kita bagaimana bisa merasakan betapa kesedihan yang kita rasakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam enam putra dan putri beliau meninggal di hadapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam belum lagi tak kalau beliau diuji dalam dakwah beliau dituduh dengan tuduhan yang macam-macam dikatakan orang gila dikatakan penyair gila dikatakan dukun dengan tuduhan tuduhan yang paling buruk tatkala itu ditempelkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluarganya sendiri pamannya sendiri Abu Lahab selalu mengekor Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di musim haji tatkala datang orang-orang ke Mina maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berdakwah Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hal min rajulin yahmiluni ila qaumihi fa inna quraish mana'uni an uballigha kalama rabbi apa ada orang yang mau ngantar saya untuk berdakwah pada kaumnya karena orang-orang Quraisy melarang saya untuk berdakwah Rasulullah sallallahu alaihi sampai merendahkan dirinya ingin ada orang mengajak dia untuk berdakwah sampai merendahkan dirinya ada yang mau ngantar saya atau tidak ada yang mau ngantar saya atau tidak ke kaumnya saya ingin berdakwah karena orang-orang Quraisy melarang saya untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berjalan menuju kabilah-kabilah yang ada di Mina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdakwah Mendakwakan tauhid, menyampaikan Islam. Pamannya Abu Lahab mengekor dari belakang. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi, maka Abu Lahab pun ikut ceramah setelah itu dan mengatakan, "Jangan kalian ikuti pemuda ini, fa innahu sabiq, adalah orang yang keluar dari adat nenek moyangnya." Setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah diikuti oleh pamannya. Orang yang paling dekat dengan dia akan tapi memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Thaif, Nabi saw berdakwah kepada para pembesar Taif, namun ditolak dakwah Nabi saw. Kemudian Nabi saw pun diusir dari Taif. Tatkala beliau keluar dari kota Taif, maka disambut dengan dua barisan. Sambutan apa? Sambutan yang sangat menyedihkan. Mereka mengambil kerikil-kerikil, kemudian melemparkan Nabi saw. Anak-anak sampai anak-anak melempar Nabi saw seakan-akan orang yang tidak punya nilai dilempar oleh anak-anak. Penghinaan yang luar biasa. Dan Nabi saw berusaha menghindar. Zaid bin Harith yang menamani Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menangkis lemparan-lemparan batu tersebut akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak selamat dari lemparan batu tersebut sehingga menumpahkan darah beliau sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang ujian yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sangatlah banyak. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyaddul bala al-anbiya, yang paling banyak cobaannya adalah para nabi tsumma salihun kemudian orang-orang yang saleh tsummal amsal fal amsal kemudian selanjutnya dan selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yubtala rajulu ala qadri imanihi seorang diuji berdasarkan keimanannya in kana fi imanihi shalabatun zida fi balaihi kalau imannya kuat dan tegar maka Allah akan tambah dengan ujiannya wa in kana fi imanihi riqatun khufifa akan tapi jika tatkala diuji kemudian lemah imannya maka Allah akan kurangi akan kurangi ujian tersebut kita orang-orang yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu ya. Wa Taala. Tatkala diuji maka kita ingatlah sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ingatlah hanya orang-orang yang salehin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan senantiasa mengharapkan ujian mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga kita termasuk dari orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala inna may yafasabiruna ajruhum bi ghairi hisab semuanya orang-orang yang bersabar akan diberi uji diberi pahala dari Allah tanpa batas demikian saja wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh